أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما فادع لنا ربك يخرج لنا مما الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اِهِبْتُم مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ وال یومل آخر د امله سوال د هنفله هم اجرو هم ان درببی هم وله مقصد د صورتې بقره بیایان د چرو مسلو دی اوله مسله ا توهید دو مسله ابات د رسالت در مسله جهات في س الله او چلوه مسله انفاوي س الله سرت په سور برخو کې اوله برخه سل اياتونه دا پر سل اياتونه کې اول مسله اسبات توحيد بيانيږي دويمه برخه يو سلو نه والا 235 200 ده پدې کې دويمه مسله اسبات رسالت بيانيږي دريمه برخه يو سلو شپږو نه والا 235 200 کې دريمه مسله جهاد في سبيل او څلورمه برخه 240 270 اخره پورې ده کې انفاق في سبيل بیا داولله ای سل دا, دا په درو بابونو کې تقسیم ده اول با شل ته او په دی شلو تونو کې بیایان د و ډلو هغه درې ډلی چې په صورت فتححه کې مختصر بیان شوي وي بی. اولو پ تونو کې د ممنانو بیایانو 50تونونه او کمم د دنیا و کم د آخرت دو تونو کې د مونکینو بیانو او کمم د دنیا و د آخرت او پونه دوفتونه دو او نه تونو کې د منافکانو بیایانو لصفتنا حكم الدنيا او حكم د اخرت بیا ایت نمبر 299 شپا... شل پورې تلورو ایتونو کې دو مثالونو د او د وبو کړه د اور مثال د پار دا او د مثال د منافقانو ایت نمبر 299 هدیر شپوره دا دویم باب پر دویم باب کې اهم خطاب ټول انسانانو ته چې یا ایوهناس عبدو ربکم جو خلکو خر رب په کې یو منې بل وسر مشریکوي په عبادت کې پدیمانه پینځه دلایل بیان کړه او سمره د دلایل ورماي تفري کړه چې فلا ته جعل لله انداز و وانتم تعلمون آیت نمبر 30 چې تلور خبره وي اسبات د رسالت صداقت د دل قرآن دلیل وحي او مطالبه دل دلیل آیت نمبر تلور وښکې تخوی فیازه جر منکرینو ته آیت نمبر 25 کې بشاره کامل منونکو تداوی تداوې تا آیت نمبر 26 کې دغه د اعتراض جدا څنګه کتاب وچ واره واره مثالونه په کې بیانېږي دا غي جواب وو کچ دا مثال چره دا, دا پوي د پارهوي د پاره د دې ذات سره تړاو نه وي بلکې د پوي د آیت اي آيت نمبر 22 کې د فاسکانو صفات آيت نمبر 28 تر نه ه درشه پوري د دې باب تر اخره چلور څلور نعمتونه شروع کی يو نهمت آيت نمبر 28 کې نش نشه مشتکړې نو كيف تکفرون بالله چې د زمه کې ټوله منافي مستاوز پیدا کړې دي نو كيف دریم نعمت ا دیش نش په د چرپوره چې 78 بابا مې با په فرښتونه منع معزز کړو او كيف تکفرون بالله والانکار کوي په توحید باندې د الله دی یوالي نه چلورم نعمت آیت نمبر و کې 75 بابا نه لغزش خطا شوی و هغه مې ورته معاف کړه لو كيف تکفرون بالله والانکار کوي د او بو در بكوند مسلينه آیت نمبر اته د ارشاد کې ترغیب قران له نه د ارشاد کې نه د ارشاد کې تخويف ومنکر د قران له ته آیت نمبر چلوې خنه دی خو دریم باب شروع شو تر ايت نمبر شپق نوي پوري پر دريم باب کي خاص خطاب د بنی اسرائيلو ته چې دا نور خلک کې کنه مڼي تاسو ولې نه منئ تاسو ته پیغمبران راغلي کتابونه راغلي دي تاسو له توحيد مسلې سره اشناي پوهي او ور باندې تاسو ور د دې مسلې نه انکار کوئ خاص خطابو بني اسرائيلو ته اول شپق ايتونه په توری تمهيدو ا اني څلوېخنه درشپک څلوېخته پوري په دې تمهید کې درې خباستون درې پلیټيان د يهودو چې دا اصل کې د یهودیت اصول دي هر څوک ان مطلب هر چا کې دغه صفاتونه راغله دا د يهودیت په ډول کې ځان شاملې د يهودیت صفات په ځان کې راولي یو تحریف اصل لفظ او اصل معنا لریکاول او د خپل منشا مطابق خوښه مطابق د خپلې غلط غلطه اكيدې مطابق معنا او لفظ راوړل او دویم صفت کتمان د حق حق پټول توحید پټول خلکونه د شرک رد نکول بدعات کول او د بدعات رد نکول د سنت بیان نکول د حق پټول دي او دریم صفت ترک عمل عمل نکول او درې خصې فطونه د مؤمنانو چې د اصل کې د حق اصول دي صبر چې کله ته بیان کې حق مسله بیانې نو خمه تکلیفونه مصیبتونه و, مصیبتون و رازي او ته په صبر کې دا به د مومن صفتو چې صبر وکړي دویم صلات موز به ډېر ډېر کوي چې الله سره تعلق او دریم ایمان بالاخرت چې اخرت, آخرت باندې ایمان وي نه هر کار به د اخرت د کوي هر عمل به آخرت د کوي بیا ایت نمبر 80 لخوانه د کومزه پور چې ما سبق ویل 12 پیتم پورې تر دې پورې اول خطاب ټول شپک خطابات بیانېږي خطاب د اول خطاب د ما چې کومزه پور سبق ویل 12 پیتم نمبر آیت پورې دلته تر دې پورې اول, اول خطاب په دې اول, اول خطاب کې بونې زایلو ته اته نعمتونه او دعا نعمتونه بیانې یو نهمد بیان شو نجات من فرعون چې د فرعون خلاص کړي وي د غټ نعمتو دویم نعمت نجات مینل غرق د غرقې دننه بچ کړي او فرعون مې غرق کړي دا دویم غټ نعمتو درم نعمت اتاول کتاب قانون مین درکو کتاب مین درکو دا بل غټ نعمتو چې دا غیلا نسبن تیر کې ژوندۍ تیر کړي او څلورم نعمت عفا عن القتل تاسو منه د قانون د مخه قتل پتا سو واجب شویو لازم شویو یا نافز شویو نو تاسو دا دا الله د مهرباني په احساس باندې تاسو د قتل نه قانون نه بری شوي مستثنا شوي و څلورم نعمت عفا عن القتل پنځم نعمت حیات بعد المات چې غلطی مطالبه کوي چې کله به موږ د الله په خپل اووي کله به موږ د الله په خپل ځان وخی, وخی. او چې کله غلطی مطالبه کوي نو الله مرگ وير کو او به برتال د موسی اسلام په دوه من الله راجوندیکړه دبل پنځم خنه دبل غټ نعمتو پنځم حیات بعد الممات، او شپگم نعمت تزدیل و غمام، او ریزی و منی اللہ سوری کرده وی، هاش شرط و سوریزی گرزی او ام نعمت انزال و من نوصل تیار خوراک مرزان او ترنجبین و ورطراتل در آسمان نا، او اتم نعمت آیت نمبر شبیته کې پرونی سبک کې انفجار و العیون من دل حجر، روانی دل جاریکی کېدل د چینو د گتی نا، ده تیگی نا، دولست چینی و تا لا روانی کرده ده یو تیگی اور ځله خپل خپل چینه معلوم کړه هر ډلې تا هر ټبر تا او دونک متن بیان یوه یک مت با آیت نمبر اته 50 نه 50 کې چې نزول العذاب من السما دوی چکلا د جمعات به د بیو کړه او الفاظ بدل کړه چې کوم الفاظ ورته الله یت کړي وو چې دا الفاظ یادوي حتت تن د د مغفرت کلمې په وایې دویغه الفاظ بدل کړه په الفاظو کې ان مطلب لنډه بداعت شروع کړه او اجماعت بیزتی وکړه نو الله عذاب راوړي ګوډ اسمان نو څوک بهخته نه سره ورمن غالب شونو دی مختلف وختونو کې مختلف عذابونه راغلي په باندې سایل منده غټ عذاب ورمن لکه بخته نه سره او بیا ورمن دغنه بعد رومیان روم والے دارونه راغلي د دا مختلف وختونو کې نو فدغه ټیم کې غالباً چې موسی علی السلام نه بعد دوی چې کله فلسطین قبضه کړو د شمایل علی السلام په زمانه کې مال تواکه بیان کړي و دا غینه بعد بیا دوی ما بخیل خیال چې د بوخت نصر نه اول خړلې دي او بوخت نصر چې ده دوی سره ډیر ظلم کړي دي او ډیر ذلیل خوار کړي دي د دوی توراته کړي را ختم کړي تورا ته هغه ټیم کې مختنصر ته نیوړیو د دوی دا چکم جماعت جوړ کړو فلسطین کې د یو توران کړو دا ټول غلامان کړی عراق لري اوستو نورم ډیر د مونه سره کړو دا آزاد نور مړه راغله سبق کې آیت نمبر 25 پیتم کې دویم نکمت بیانيږي دویم هغه عذاب بیانيږي ذلت وهوان هوان چشمو ولا حیصریکل کی ذلت وهوان حوانهون مطلب خواري بسبب الكفران فسبب ده ناشكره كفران مطلب ناشكره پده آيات, آيات نمر يوش پيته ده دوهم نكمت بيانيگي عذاب بيانيگي شه دو يماني الله زلط أو خواري مسلط اكرا زلط أو خواري ماني دو او احل وله او احل بسبب الكفران په وجدنا شکرای باندې د شکر یو کړله وایس کل تم او یاد کا کرے چو ول تاسو یا موسی او موسی علی سلام لن نصبر الا تو امن هرگز لن نصبر هرگز صبر نشو کوله الا تو امن واحدن په خوراک یو کیسه باندې د دنیا چې الله تورنجبین او منزان را لېګل آسمان نه نو دوی راغله موسی علیہ السلام ته چموږه بعد ا موسی علیہ السلام ته وی چې او موسی مخ له ټنډ کړو په یو قسم خوراک باندې نو یو قسم خوراک خو نو یو اشکال پیدا کیږي چې خوراک یو کسم نو او قران وی چالا تعمن واحد په خوراک یو قسم اصل کې ګوره دغه دغه معنی کې موږ د اشکال ختم کو یو قسم دا قسم لفظ چې موږ سوال لګو په دې مطلب داره دې دړي مطلب ده چې خرا کو نه لیکن کله چې خوړه خوړل کیږي بار بار بار بار نوبیاغا کلس قسم وی هغه د سویل کيو قسم لکه یو کس, کس روزانه اغا لوبیا خوري او ور سره بندي خوري مثال خاصه خواسی... مثال ورکوم لاسوري پردا رواني چې تجيل کې یا کومځه کې باندی اول ته بل چني روزانه او تېر په غو مليويږي بندې او دال دا او ته ملایوي کیاو ته لوبیا ملایوي نه وڅوی چیرې په دې یو قسم خوراک خورومل شو څه مطلب د یو قسم لوبیا او د یو قسم بندې دا ټول وته یو قسم خوراشو ټن شو اور باندې کوشش نو دلته اصل کې خوراک دوه قسم وو خودوي چې ډیر خورل روزانه خورل په وجه باندې دوی دوړه خوراکونه یو قسم خوراشو د دوړه په یو قسم شامل کړل دا د باندې کلمنه د روباسه من چپړې ورکړې دي نه لرشي نو ویسکل تم یا موسی او یاد کړې چې ویل تاسو یا موسی او موسی لن نس بر هر کې صبر نشو کولې مونږه الا تو امن واحدن په خورا کې دا کې سماننده مرزان دي ترنجبیندې چخروي بلچه نشتره نفد اولنا او واړه زمنګ د پاره ربقدر خپلنا خرج لنا چلو باسي لنا زمنګ د پاره مما د هغه ته نه تم بتل چې زرغونی ازمکا مم بقلیا دا سبزیانو و وکساي ها او د بادرنګونو او فومي ها د اوګينا او عدس يها دالونو او بسل يها پیازه پدېځه کې وړه یو بل شوبه ده فدؤ لنا اوړه زمنګ د پاره پدېځه کې بازي چې کومه کوک ذہن والا خلق دي چاغوې هر زینه کوشش کوي چې شرق ثابت کړي او خلک گمراه تحریف معنووي وکي نو بیا و د وګوره مال اسلام د سوال نه ده کړی مثال اسلام د خوښتنه نه ده کړی په خیر د کم دلیونه غښتنه وکو خیر د کمم وی ته و چېمونږله د داه کوېمونږله غ راه کو مونږه ب کوږ را کو او داه کو غه کوې وګور موثال اسلام پیغمبر و, کنه و, چانه و, اسلام دا؟ دا و, و که نه نړی او کاې راغلی سوال کړی ووي و مثال اسلام د سوال کړی چې فض وله یعنی مثال اسلامی وسیلهګر زهوللی الله د پااره چې ته زمونږ ویلشه واللهله سوالوکه چموږ لدا شوینه راکی ګوره موږ په سورته فاتحه کې د iya کنستاین د لاندې موږ د تفصیل کړو چې یو دعا المساله ده او یو دعا ول عبادت ده دوه قسم دعا دو دو دعاګانی دي غختنی دي یو دعا المساله او یو دعا ول عبادت آلته موږ تفصیل کړو چې دعا ول ويلکېږي اعانت یانت بغې ان اسباب ولاندې امداد وغوښتل دو سبب د لاندې امداد وغوښتل څه مطلب یو سړی سره پیسې دی او ترته چې امداد مې خیر د قرض راکا دغه پیسو په سبب سبب د کنه پیسې ته بوې چې دا په دې ځما مشکل حل کیږي دغه پیسو په سبب ما ایت امداد وغوښته داغه قرض دی وغوښته یا یو کس ته ویا چې ماسره د پنځېکا دروندې ماسې لکېکا کومه کوکا نو هغه چوکې ته د کومزورې یا معشومي تاغلې بيوي چې پنځه سره جکا واغې سبب نشیلرلې معشوم خو پنځ نشي غولانه بوډا سره نو ته چې ته کوي سړیلې وې چې ماسره د پنځېکا نو څه مطلب ته په یو کې د ماسه جګوې شي هغه سره غزواني او سبب شته درنه نو رو مثال لړ دی دیته کېږي دعا او یا اعانته پیغمبران غختي دي عيسى عليه السلام سوال نه درکړی خپل کوغه نه ملګرونه چې چوک ما امداد کوي څوک ما امداد کوي من ینسورو د سایه تون دي څوک ما امداد کوي دین د الله االتوس امداد مراد ده نه چې غایبانه امداد دي االتل اسباب ولاند امداد دي یعنی یوزا بشو و تعاونوا علی البر والتقوا تعاون یعنی عون ده هونه مطلب اعانه ده بابورران د یو بل سر امداد کوي چوک به مال لګي چوک بځان لګئ چوک به یو رکرق کار کوې چو بررقم کار کې او په ن کوو کې او تخوا په کارون ک یو بر سر امداد کوی ولا والله ته اسم اودان او امداد م کو د ی بل پهگوونه او په زیاتی کارونو کې نودارې ایثال اسلام سوال کلې مرګو ته چې راه ی ځای شو کاروکو دیله خدموکقرآو سنتله ترغی بچلو خلقرآ ل را ولو او تویده کې دی خبر شي یا غټه خبره خبر دا وشه چې د الله کتاب نه خبر شي چې دا پټولو باندې فرض ده یز د کوله د دې اوامره نواهې منل او دا د امداد چه د اسباب ولاندې امداد ده یو قصبه د پیسو امداد کوي یو قصبه د بدن لګي بلکسب یو بخش کې امداد کوي بلکسب بلکسب بل بخش کی امداد کوي دلته چې ده او یو د دعا او عبادت دعا او عبادت موږ ال ته ویلي چې غیبانه امداد کول اغه ته دعا او عبادت ویل تدواو المساله مبارك علما ليكي علماوي ويچه دعاء الحي من الحي جائز د دو تدواو المساله مبارك ليكي ويچه دعاء الحي من الحي جائز دي ژوند دي سړي د ژوند سړي نه دعا غختل امداد غختل جائز دي زکه ژوند ديره استرغو دی دل کوي سبب موجود دي مینس کې هغه غونو او ری دل کوي سبب موجود دي په لاسونو نیول کوي سبب شته عقل ورسره شته دا سبب دي بل چې کوم سر ترډلې کاغبي طاقت بې ورسره ما کا سبب دي دعا او من الحي جائزن دعا غختل د ژوند جواندی دي د ژوندینه جائز دي علماوی او د دې دواو مساله ویل کېږي اسباب وړاندې دوا غوښتل ودوا او الحي من الغائبه غير جائزن بلې جمله ده سره ودوا او من الغائبه او دوا د ژوندې د غائب ژوندینا یو کس ژوندې خودې خو غائب ده احمد دلت ناس نشته ژوندېره خپل تمر موجود نه ده غائب به نه و غیر جایز اغنم امداد وختل ناجایز دی دلته ممکن و موږ وای چې او احمد, احمد امداد او برکاته رحمت زموږ آواز اوري چې مالو امداد بوکی او اغز بلا سرغت کې مالو څه طریقو بره کی یا بسمان رمن باران رورې یا بس مکه نه راځه چې نه را روانه کې الله چې غضب بني سویل روانه کړي وا نشي کول احمد کنه دا تک احمد سر نشته زم ما د افند امداد وختل د جایز نشو ودوا او حي من او ودوا د ژوندۍ د غائبنه چې ژوندۍ خوده خو غائب ده دام جایز ندي زکارا سبب نه لري ستاده دعا دورې دو او استاد امداد د کولو او درې ما جمله علماء دال کی و چې دعا او من الميت لا يجوز دعا دوه رختل د ژوندۍ د مرنه ودا خو بیخي نه جایز دي زکارا خو بیخي هغه خ... ژوندۍ خو بیا هم خره ټلیفون ووته کوي یو سبب براب پیدا کوي ټلیفون ووته کوي خپل مشکل به ورواوري یا در راشا مال وبرکه، مثال خبره یا در راشا، در پندج، یا در راشا در پلانکه کارو که جو انده اکه قائبی بیامی با تو ترکه بانی خبر و رسوششی که نا یا توکر ووو لگه کوماشون با شون برو ولیگه چلک کلاشا پلانکی لگه که یا بختمت ورو لگه چلاشا پلانکی لچ راشی، اووی اچی راشی لیکن مرخو بيخي اغاز باب ختم شيوي دي چې توته یو هغه ورولغي پیغام ورولغي خپل خبر اور ورسه هوګون ختم شيوي دي سترګ ختم شيوي دي لاسونه ختم شيوي دي روح په لین کې اسی جین کې دا بزن انتظار زره شويره نو ددن دن خو دعا غختل دا بیخی ناجايز دي دعا الهي من الميته لا يجوز د مرنه خو بیخی دعا غختل د بيخي ناجايزه ده درو خبر ده امام شاولی ولي الله رحمت الله له باي زه خلک اشرف علی تنوی ته تا حکیم الامت وی اشرف علی تنوی وستر شوره تشغل قران زمانی سره ده حالکه اغه دوم راکی حکیم الامت نه لې اصل حکیم الامت دا لقب د امام شاولی اولاد اخا امام شاهولی اولاد نن دو دو نیم 250 کال مخک تر شوره مخک ما بار بار د خبره کړی دا, خبر دا چې امام شاهولی اولاد امام دی چې احمد شاه عبدلیله د خط لګله او چې پیندوستان من حمله وکړه خوښ نو ان دا معمول سره نه تر شوې زموږ پسند کې کدی برځहीर په کوهن ہن کې هندستان افغانستان او هندستان که پاکستان امره غوځه کا پاکستان و نه هندستان د پاکستان و هندستان ټول او افغانستان او د سړنګ نه د بنگلاديش بنگلاديش د غو د دوی سند د ټولو سند کشییدې کبرېلې دې کدی وبندېره کله دېسته کاه ریو دې د د دې ټولو کې امام شاه اول لا باندې دا سره دې ښا امام شاه اول یو زمون غتهول سند چې لاړ شي لاړ شي په پا پيش پاګم یا په پا ووم پښک زمون سند په امام شاول الله منو دريږي دغه دومره دو اثر دی په دغه کتابانه د امام شاول الله رحمت الله د یو کتاب دی تفهیمات الای تفهیمات الہیه الالا... الالا... جلد دویم کې صفه نمبر 526 آ... کې جلد دویم او صفه نمبر آ... صفه نمبر 526 کې هغه لیکي و ومن زهبه اله بلده اجمیر اجمیر په اندوستان کې اجمیر, اجمیر شریف یو کلی ده ال دغارد زیارت دی مشهور زیارت دی اجمیر شریف ته ویل کیږي وای اجمیر شریف زیارت زیارت تلاړو ما اجمیر شریف زیارت چره یعنی دا د ما مسله شو د نپوږه یو ډیسکنهټ کیږي بار بار نو امام شافعی رحمت الله علیه أغلی کی من زهب الی بلده اجمیر څوک چلاړو اجمیر شریف ته ال دغړ زیارت ده او ډیر مشهور زیارت ده اجمیر شریف زیارت من مشهور ده من زهب الی بلده اجبیر څوک اجمیر شریف ته لاړو زیارت او الی سالار مسعود غازی دا سالار مسعود غازی د محمود غزنوی دغه د خړې او توکو یو بس کو نسدي خپلوان یو د غړ غازی او بشیچو ورسته د دم وزارت جوړ دینه په کوم د غزدی مزنیزه علاقه شخو کې بچرتی الله لمکات معلومات نشته سیم نا امام شاه ولله رحمت الله علیه کی قودادر مشهور زیارتونه و د امام سپه زمانه کې او اله قبر سالار مسعود غازی او یا د قبر د مسعود غازی ته لاړ شي اجل حاجتین د دې لپاره لاړ شي ل اجل حاجتین د پاره د حاجت یتلوبها سما چې البته مې لاړ شم هغه زیارت کوم دعا قبول شي حاجت مې پوره شي تکلیف با... کوم مریضه منو مرضی برانه الله لری کی بچی ملشتا بچی بره کی دا دغه دغه والا پوه شو دا رنګي قبل ز تکلیف مې نه خبرانه لری کی نو الی حاجت یتلوبها سما د دې د پاره د اجمل شریف لا یا سالار شریف تلار شي ځه حالت می لټ شم نو تاسو قبول شي مشکل به می حل شي لو فقت اسما اسمن د ګناو کړل ګنا اکبر من من القتل والزنا د غټ ګناو کړ د قتل نو د زنا نه نو قتل او زنا نه غټ ګنا به شرک او کفر ده یعنی د دا ټیم کې ورنه واویتوبو او نه پنځ توبو او نه بل توبو هوښی اغه ژوی فتوک در ازهتون ته لاړو د دې پرچ سوال می قبول شي د د قتل او د جنا نه غټه گناه کړې د کفر او شرک کړو خوښه شې شیخ الاسلام رحمت الله علیه امام ابن تیمیہ دمو متبر انسان دی د موږ پر دین کې ډېر اغه ده دغه دروازه لبالخ کېدله کنه بندگی نا شمن نوزي دوزي نه نک صحیح بالاخو تکې ده منځ زرغونه بالاخ تر واغستو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا ډیر قربانی ورکړی تکلیفونه تلکړی په خپل زمانہ کې یو چپړی و او ته زه هغه وزدینم أغلی کې په فتاوا مصریه کې صفه نمبر 55 په 55 صفه کې لیکي وجه من ظننا و زه چا چې دا غومان راغو ان الدعاء انذ القبور چې د کبرونو څخه دعا ان دعاء او اندل قبور افضل من المساجد چرچا دا عقیده او ګمان راغو چې دعاء د قبر سرهخه قبلیږي په زیاده په مقابله د جمعات کې دو فقط کفر با اجماع المسلمین چلور وړه فقه حنفی فکا شافیفی کا مالکیفی کا او ہمبلیفی کا شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ کی وچ اجماع المسلمین سم مطلب صلوور ورافی کی په دې اجماع اجمال لري یعنی متفقی دي چې چا دا کی دراغله چې قبر سره دعاخه কবলیږي او مقابله د جماعت کین دا کافر دي په شو د کفارو کړ په دې کار باندې ینی دوابہ جمعات کخه گی اگر جمعات چاہے کہ شرک نکیگی ہاں ہغه جمعات چاہے کہ بدعات نکیگی زکا کم جمعات کچ کی شرکیات کیگی بدعات کیگی ناغه جمعات نری خاغه مجد الزورار تو حکم کی راضی مجد الزورار بین چلا سورہ توبہ کی داغه حکم بیانی گی بیان. آو ان دی سور کی بیا اوندې سورہ بقرہ کې به انشاء الله راشی دوای می سکه نو ہغه جمعات چا د موحدین جمعات وی ای کی قران بیانی کی توحید بیانی کی نو اریک دعا حق قبلې خا جمعات کې بيټولخه جمعتون چې دي اغه بيت الله <سؤال> شریف د حرم شریف حرمین مجد النبوي خه جمعات د دعا به خک خکبليږي او همدارنګ بيت الله شريف دی مجد اقصا ده اغم یو خه یو غدې دعا خو دوبه خکبليږي بیا یې نه بعد نور جمعتونوم دي د مؤحدینو حديث کې مراجي نبي اسلام فرمای لو ان الله اليهود والنساره لعنت دي د الله په يهودو او نصاراو باندې غالبا دا په بخاري شریف کې مشتدا حدیثه خو صحیح حدیث ته ا اتخذو قبور الانبياءهم والسالحين مساجدا چې نيولې دي دوی يهودو او نصاراو قبرونه د پیغمبرانو او د اولياو جماعتونه چا مطلب جمعه تسړې لار شي درکات مونږ که کنه آلته سوالونه کوي د الله نه دا مشرکان جمعه په ځای لار شي قبر کې مونږونه کوي درکات زخپلہ لاہور کې د غټ دربار څخه داتا دربار داتا خوخه د خو د صفته داتا ویل کیږي فاطصته هر څور کون کې تو هر څور کون کې خو لا ده داتا غنج بخش غنج ویل کیږي خزانه ته بخش مطلب بخون کې داتا غولی له صفته ورکړي چې دا ولی چې له هر څور کون کې چویر شي هر څ چې کوي او خزاني ورکوون کړي دا صف خدای الله دي خزانو خزانو پیغمبر اسلامی ولا کول لكمين دي خزائن الله سوره انعام ایت نمبر 55 کې ځنه م تاسو چې ما خزاني د الله دي چې پیغمبر څه خزاني نشترو یولې سب خزاني د کوم راشي دا دربار چې له مشهور دربار پلاهور کې دا, دا اصل کې دا هغه ده د سید علي حجويري دا افغانستان د خديزه لاړو نیک سړی تر شوی نیک ولی ترشویزی نلار ده و به اندوستان که دین خور کرده ده قربانی دی روی کرده چې چه بس بی آگا کتابونو کتابو نوگو رای که توحید ده چې مړخکو د درګ جو کړی او شیا شروعړي دي ته چې زلا او زل م خلک لې د دوه دوه کاته ډیر صاب لري ما ته مک شته دوه کاته موز به وکې سوال کوي په اووسله معالله چو به زوی غواړي چوک به پیسې غواړ ال لا نه چو به خه غواړي لا نه او چو به ی غواړي چو به چو به وله می مسافره د میډې را ولی. او چوک به و چې داې وکه م وکې دوا گانانې به غواو به ای مری زیه تخکې. نو جو د کبروونو نشي جوړکړي جماعتونو جوړکړي دي نو دل تفاعلونه او غرض موږ د پاره رب کا درخواخ په نزلتا دعا ول مساله نه نه دعا ول عبادت نه دي دعا ول عبادت ژوندینه وختل نه راوادي پوه شوم نو دلتا اسباب ول نه دعا وختل دي امغه وی ګوره د ژوند د نیک سړینا دعا وختل چې ته نیک سړی ته چې مال دعا خو جائز ده دغه وسغه دغه شرک نه راځي وځو نیک سړی د تاسو ته ځه ان دا نیک سړی ده تاغه پر هغه ته وایي چې ما نه دوا لکه موږ اکثر خپل استاد لوي چې موږ د پر استاد دعا کوي دوغانو کوم یاد ساتي چې خکل خکل خبري کوو نو دا زموږ ځه ان کې هغه نیک سړی ده نو موږ چې د دعا کیدې چې خکبله قبولي کی وو نو دا جائز ده لکه حدیث کې راځي نبی عليه ته نبی عليه السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته وی و چې تاکه اواسه ਕਰਨیو کتو اوسه ਕਰਨی یو نه کړه تر شویره د د مور د وژنا د د سحابیت درجه حاصلول شو دا سحابي کډې شو خود د سحابیت درجه وانغستاوېلې ال تمور مریضه واو یوازې بلته کوسرنو د مور بزاس به وې نه شو او پرخویم نه شو او پیغمبر اسلام ته شو چې پیغمبر اسلام مېدلې و ایمان راوړو مسلمانو چې پیغمبر اسلام مېدل دا سحابي شوی وی. خوځته مور د وجهه د دونه غټه درجه د لاس امیر کړه نبی استم ته خو ویل چې د شو نیکسړی ماشتره چې هغه د مور د پاره دونه غټه درجه چې د حاصلول شوه هغه د قربانی کړه نو عمر رضی نبی اسلام فرمایي الله وب صدا ویل چې د عمر فاروق په زمانه کې بدل چانس ملاویږي دا بیا حاجی عمر د پاره بر راضی نو عمر رضی الله تعالی نبی اسلام یې کتاغه ودی د چې دار دوه وک نو م فارک چ چېر ته او چې د کر او ممرفاولهو د کرونه ډیر ل په درجه کې هغه دو هم خللیفه دی د ن اسلام دوه میر دی د ډیر لوی دي نو آخری صحاببي د در ته م چې رارسې او کنی د صحاببي د راجه اویا نه اوچته د کا اخیر صاحاب وي خو بیاډیر دا سابت الله چې نیک سړی نه دا دو و غړهجهز ده دلته وې دا وګوره وای او باني سایلو چي موسی نه کوي چې موږ په ورو غوړه موږ هم ځکه بابا غان نو غوړو کنه موږ ته دا په دعا په یو کې چې دعا څوک سمه دا جاهله ته دا دعا او تو د اسباب وړاند دعا هغه ته تو د بغیر اسباب سره دعا خاص چې الله تعالییک دا غایبانه بل چاته لایک نه دا نه وليله نه پیرلانه پیغمبرانه بل چاله غایبانه چا بغیر ازسباب او چغه لکای ابراہیم السلام خزی چ الله لچغه ویلید په دشت کې چې وبونیشت لرياله او بو نو چې مخپه ویلید اسماعیل علی السلام تو کوې داس په مخنه دا ویلی جبرئیل السلام خو برا دغه چر رقم واه ال دغه زمزم چې نه وته الله روانه کړه او دا غیبات چغه واچل دغه خزی د غنه وته الله غ سوال قبول او دغه رقم امداد الله نه بغیر به څوک نشي کوله چې چینه دروټو کې د زمکینه نو ی اوسکلته موات کله چې ویل تاسو یا موسا او موسا لن ننس راله توام نه صبر نه شو کوللی منغاله تو امینوا دی یو کې سمان دی فله نه نو غواړه زمونږ د پااره رب خپل نه یو خوررج لنا به دو پهتییاره مخته شو وه دوی موټولو مر چیز، موساال اسلام نوس بله نو بله د سره هغه اه غله جنې غ سره چې راغ به و غې مګلو جن برتو چې سبی خلغاه بهقب کول درغو کیسې دي که نه دوی می چې به دا مثالسلام دجم غړو ده بهمونږ حالکې الله به وړ مثال سلام ته خو که دوی خوشړي زمن ویل ل که نه دوی خو لګته بدار کړی والله به هر سر و کړی د دوی په تییاره مخته شوه سر کشي به سر کشي کوله او دوی چې منږ مثال اسلام ته راو هر ته مونږ ته په تییاارمانې میلاویږي حالا که داد اللہ کانونی ده چار سال عرص پتیار امانی بلاوشی نفدعو لنا عرب بکا نو غوارا زمانگ دا پارا زرب خپلنا یو خریج لنا چراو بازی زمانگ دا پارا مما دا حق انا تم بطول اردو چی زرغنیی ازمکا نو زرغنیی خوالا ازمکا نو زرغنیی اصل که دا مجازی اشاره شوی ازمکی تا یناکہ مجازن د زمکې نه روزي نو زک مزه یاد کړه تم بیت الارضو چې د انزرغنیز مکا اغه چی شي دی ميم بقر له حدا سب ځانو نه وکثاها او د بادرنګ او بادرنګ وفومها ها, ها د معنی دی یو ډوړې متویل شي فخ په معنا ډوړې گی هو اردو کې د گی هوې خو شی ما خیر جوار ډوړې لوي بیا چې تا او و قلقرر في لفظ بدلية و سومها راضي سي راضي في بفظه منه و من سومها راضي معنى كهان نبعا معنى اوغا و فومها ها و عدسها او دالون و بسالها او پياز منجل خود دال پا کرده پياز پا کرده وخمقه غمارو شنو تن شبه منه و جمع صورتوه قال ووهل موسى علیه السلام اتستبدلون اعبادلويتاس والالذي حقا شئه هو چې هغه ادنه ډیر معمولی دي ادنه دا د یاد دونی دونی ان دونی نه دي دونو غلط شو یو دنییند غالیبن او یو دونو دونو ون دي ک غالیبن دونییند او پر دې ک غلطی کم لګ دی وکلسې کو معنا زلیلا یني ادنا لفظ شنو ده د دنیان یو خدنيان قصیده یا دنیان نراوت او یا دونو ون دونو ون د یوک د څه لفظ ده د دې معنا ده ذلیله معمولی شعر دی دنیا د ځکه دنیا ویل کی کی زادر معمولی شعر دی د ډیر ذلیل شعر چې دنیا پسې شو د ذلیل د ذلیلي دنیا په هر ځای کې ده په ښه کوکه دنیا پسې شو اخرت پرې خو رودا په ذلیل کېږي لکه څنګه چې باور مسلمانان قران پرېخه د الله کتاب پرېخه دنیا پسې روان دي هرڅوک چې خو غټه ما خو خره ما خو یا بچول راوړم بس که حرامی و که حلالي که د بل حق یو که خپل حقي خو چې بچول راوړم او وی خره ما په خپل او خره یا په بچو خره ما فوشه دي نو ګورو چې دا به دا چا حق ده نو دا وزري لکی خواريږي و ټولو مرخوارو ذليله بي بیا عزت بيني شرافت بيني عزت بدلا څور کې شرافت بدلا څور کې نو هو چې هغه ادنا پیر معمولي شه ده بلذي په مقابله د هغه شي کې یا په بدله د هغه شي کې هو خير چې هغه رغور شه ده تاسو کو وختو ملانو خوشي کوم وخت وي نو یله بله بدرنګ او پیازه وګي غوړل لانا تاسو ته مړه تاسو ته مړه تیار باندې تاوست سلوه رازی پا تیار اغا من رازی پا تیاربانی ترنجبین او سلوه مرزان تاسو دید ده شای پریخو ده اغور شای امامولی شی بادرنگ و پیاز وارده گوره اعتس تبدلونه که ده بدل سیله چکلا بی راشی اعتس تبدلونه لزی هو ادنه بل لزی ده بل لزی که ده بی چه ده ده ده بدل راغلی ده بل لزی که ده بی ده تستبدلو که بدل ده کنه لفظ دله را دا. ده چېه د بدللهله بیر را شي نو یو قانون دام دی کا ده چې دا په معه د ایتهذه کې بدلیږي چ مطلب اخل تاسوو آیا بدلووي تاسو یا اتته بلونه آیا اخله تاسو الله هغهه هو چې اد ادنا ډیر معمولی دی کم زوره دی بل بلله ځ مقابله د هغه شي کې هو چې هغه خیرونه غوره دی غور شي مړ تیارونه خوراک او معمولی شي دغه بدرنګ وګي موګي ای به تو کوش شي لار شي کوشنه لار شي زړه دغه آسمان کې خونه و چې کوش نه لار شي مصرن ځکه ای به یو معنا کوش شي د موږ قائدونو کې کړي و ای به تو لار شي مصرن دا مصر دا مصرن چیرې دلته دا مونسر فرغلې ده لیکن دا مصر خیر د کو لیکريش کو شوکه چې ویل کای کني ځان خو خیر ومني پوي کای دا مصر چې دا منصرف دا اصل کې دلته منصرف راوړل دي خدا اصلا کې د غیر منصرف پوه شو دا ولي دا ځکه چې دلته مصر نه خاص مصر نه وته یادې چې هغه مصر ته لاړ چې کومه قیزه نه مګرا خاص مصر نه یادې ښا او دلته مدینم م نه یاد کړی مدینه ویلکی خاره تا قریم م نه یاد کړی قریم ویلکی خاره تا خو مصرن لفظ را وړې دل تا داولې دا زکه چف دې زکه موسی علی سلام دوی ته حقیقت وریا دی حیثیت ورخی مصرن مراد ګور عام خار ده خان خاص خار نه عام خار ده هر لاره سی بده شو ګرځي کوم خار مار را پیدا کوي کوم زکه بازار مازار یلتا والي زنه سبځنه مبځنه پهتییارهمانې معړی نو دلته د لف د می سرې وللي را وړو دا مسیال هم د دوی یو حیثیت ور یاد وي چې ګورې تاسو غه می سر کې غلامان وئ که نه ذلی له وای داسې ذلی له وه چې د کور دروازیې نه وي دا فونیان چې راغله چې د چاهه چې د چا خه خوه شوه یا خورور خوه یا مور ځان سرې بوتله دی نه بلغ ذلت به وي چې عزت د محفوظ نوي پکې هوښوي دا شنهو په میسه هغه معنی بني سایلو معنی بس تیار براتل او تني بوتلی به او دوی غلامانو قانوني مې کول د سپوغون دي او تنخغانې منخغانې نو ور کولې ډوړې چې دوه وخت ور کول درې وخته دانه چې نقد پیسې ور کول چې دوی حضرتونه په پور کې بلکې هغه کار بدله کې به ډوړې ور کوله دې بني سایلو تا اسلام ورته چې تاسو هغه بعد دا بادرنګ او سبزیان د لون په دوه مسر کې خوړل. په شکل چې لنګری نو لنګر کې غوښه خوښنه وي روزانه په لنګر کې بیا دنده د لون معلوم نه وي لوبیاګان مو بیاګانی په لنګر کې خوخه مخینه وي نو موسی اسلام ورته وی چې غل کې چې كلا دوه قسم خوراک در معنی کې دوه وایي دوه قسم نه د لون در معنی خوړل کېده التمصه حالته عزت محفوظه مشومه نتعلل اول دا خوځو زیاد محفوظ نه وو تا عزت محفوظ نه وو وسماغه درونو پسه چسکي ولا شوي نه خوخه وای چیرلک مسالیدار شوي نه ته ملاوشي او دینه تنگ تنگ شوي دغه خو مخونه دیزه کمنو تاسو ته الله بل تعلیم را راکې الله وی چې زنه نعمتونه حکومت کو کو زما د نعمت نه شکر چاو کړ کنه هغه نعمت ته بیا خل که هر څوک ده د بونې سویل ګور متربر خلق وګن انبیاء د ابراهیم علیه السلام او اولاد ده بلکه د یو پیغمبر نه د په زغونو دو پی غمرانو پیغمبرانو اولاد دا پوه شوې لکن دو مزری لهوللی وو چو کافر او سرسې کارونونه کول دا ځکه چې الله د یمتونونه شکر کوله بیاو نو دا میمثل له ذکه می سر نماد یو یو عام خار. لیکن عام خار د لپاره خو د مدینه ټکیم راتلی شو عام خار د پر د کریټ ټکیم راتلی شو غیر انوډه خاص د مصر ټکه ذکر راو چې 2 لغه یاتوري اچی 2 لغه خپل حالت وریا چی ستاسو خدا حالو نو ايه بیتو مصرنا لاړ ش یو خارتا مصر ته یو خارتا فان لکوم پس یقینن تاس سا تاسو لبوي ما هغه څه سوالتم چې غواړی تاسو لاړ شلتا کسب سبزیان اخلی خلیا او کډالونه خلیا او کارتا خلیا ځان لیواله د استاد تاسو الله اسمان نشره وړلې ینه دا شی نه غوښتو نه چې زه تاسو زو الله له سوالو کوم چې الله شعبدوی له وسغه ويرکا بادرنګي د تاسو ځان لیواله را پیدا کئ نو چې کله دوی دغه ناشکری وکړنه وسو کم لګورخا وزور بت علیهم الذله او وهله شو او او موهر موهر وهله شو علیهم په دوی مانده ذلت او د تو د خواره ذلت تعلق د بدن سره غریبي چې بدن موږ چې دا ډېر خورسړې دي ډېر ذلیل دي هر چاله به لاس نیډه د ذلت ته هر چاله به لاس نیولې چې مال ده مال راکه خیر ده مال راکه وګېما زکات راکه چند راکه دا ذلت ده او مسکنا یعنی مسکینی دړي تعلق د ژړ سره ده کله کني سړی خمالداري هرڅه خل لري خود ژوند نه خواري دبل حق له غلی دا وس دا دا وس غخاری چې دبل حق له غلی یعنی مال دس... دا اخو خدې خو په وړکی چیرې هغه مالداري نشته یوه و یوه کنا د سرسترګې وداس وداس ترګي وګی دی نو مطلب دا چې داس ترګي وګیږي هغه د رسترګي مراد د رسترګي وګی دی وی یندره کوم ډیر ویر کې دا بیا وګیره د دا غ مسکه دا غ مسکن... مسکنت د په دوی معنی هغه غخاری دا چې الله ورمني پولمر وځدي تدناسته چیرې سره کم د بل حقس جبل راوړم نو سره کم د بل حق زه وخرم بس پدی سوچ کیټولورز پدی پستولورز ګرځي چیرې د بل حق راوړم خپل وخرم ګډب لیواچم دا او نور بخمال داري دا و دغه خوار دي هغه د زله او ذلت هغه بدن خوار په حقیقت کې غریبه اچلارو کې ګرځي حقیقت کې په جوګه کې او سیګي تخاور بکور کې او سیګي حقیقت کې سنلري نه هغه دوی مې دغه دواړه هغه ی وخه بدنی خور و من راغ را گوره اسمان خوراکونه بن شوربانی کنه نو دوی گرزیدل بیا خوراکونه پسی ځان له رزق را پیدا کو ماخه غو تیار ما راتلو دشت کې کومز کې کی هغه کیږي فصلونه کیږي دشت کې کی او اکثرا فصلم نکیږي ر دوی بیا چې اسمان خوراک ور منی بن شو نو بیا خوراک پسی زریل رزق پسی زریل خور شو تو دنیا پسی لاړه کنه زریل خور شو ګر زیدو صح صح کارونه کول مزدوریا نه وی کوله او کومزين او بس ام پیسے و راوڑله چدی من مخرا کو دا ذلت او خواری مسکنت مطلب چلا بلانکی سو خجایادات ده, ده, مصر ده, ده, ده دا ماستر بلانکی سو خو غاڑے ده بلانکی سو خو بنگلا ده اگر دنم خور شو بدن نم خور شو بلکل بالکل مسلمان غته حال ده سباخه زنګ مسلمانو بالکل لغه حال ده خواری مونږه ذلیل یو وزوربت او مو مهر مهر و هله شو له پدوی باندې ذلت او ذلت زکه مونږه داله نعمت نشکری کړي کنه دا لغت نعمت شي شریف موږ تاسو باندې قرآن د قرآن نه غټ نعمت د لا نش تاریخ پوه شي په موجوده وخت کې موږ تاسو سره غټ نعمت قرآن دي د الله دی کې موږ تاسو هغه نسخې خېدلې دي چاې کې زموږ علاج ده زموږ د خوارې علاج ده زموږ د کامیابی علاج ده پکې لیکن موږ واغه نعمت خیر شام راړولې ده یز د کوی نه عمل نه کوټې په چلو دوش ګنټو کې وا ګنټا زکه له خوارې عمر پسې هو ذربت او موهر اهل شواله په دوی باندې ذلتو ده ذلت ول مسکن تو د خورای و بغض... صرف دانا ذلیل خور شو و باو او راګیر شو به غضبینه په غضب کې من الله طرف د الله نه مغظوب علیهم شو مغظوب علیهم وردیو کنه یا لو غیر المغضوب علیهم من مسجد وا کوچ یا الله دغه خلک نو مساتې خلک خلق دیخه چې د الله دنه نعمتونو نشکر کی وباء بغضب من الله او راگیر شو په غضب باندې د طرفه د الله نه ذالک دا عذاب د ذلت او مسکنت او دا غذب د الله به جورم ذکر کئ ذالک دا مسکنت دا مسکنات ذلت او غضب ب انهم په دی وجه چې دوی کان وو یکفرون بیاات الله انکار کوي ان کې پیاتون د الله اصل جرم دا مونک چې د له خواو اصل جورم دا دی چې یک فرونه به آات الله چوک انکار کار کوئجزی بیخی من نه چې دا قآ دی چوک انکار کار په خلک خو چې منن دله کتاب دی خو انکار کار په تبار د عمل کوئ د کوي نه عملو با نه کوئ چوک انکار کار دکی دی بیایان هم کوي عمل هم کوي لیکن چوکې بیان نه کويغم ان انکار دیی کسم م بیا نهو په دی وججه چې دوی کانو وو یک فرونه به آیت الله ان کار کوونکې پایتونو د اللهان دی ینی د الله تونونه غټ نیمتتی خ. د الله ایتونه لوی نعمت دی دوی دغه نعمت نشکر کړي د انکار کړي د الله د الله ایتونه له ځوانو له تر کړي ځکه د مسکنت او ذلت او غضب په منځ راغلي دي ويقتل دوم دوم جرم ويقتل النبین او جلب پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم نه نامناسب هني د جرم د پیغمبران تو جرم توحید بیانول د پیغمبران تو جرم د الله ایتونه بیانول د پیغمبران تو جرم سمع لار ترا وستل نو په دغه ژوند مې دوی خو سم ترا تللنه په شاوې په سم لار بیان ول د دې ګټ په خطر کې د دوی اغه اجوان چې غلط اغه په خطر کې او هغه وجل پیغمبران نو د بل زرمو چې داو ننم چې قران بیانوي بر ډیر خلک قران ولا وجل کیږي اکثره وجني توحید چې بیانې کی نه پریګې دي خو فهم چې بیانې توحید بیانې د شرک رد کوي دا هغه مرګ راو غني دغه پیغمبرانو مرګ به ول نه نهبي نه او او ووجې او وجل به پی غمران بیاغیر ال الح یعنی بغیر د ت جورم نه دورمې نو ځال کو د پی غمرانې وجل دا جرم وویللی زکا او ځکه انکار د ان کار دله د یتونونه ځ او د پی وجل د پی بما په سبب د هغه حاسو چې خلاف کړیوو دوی پهشرقیاتو کوفلاتو کې پرته د الله خلاف کو دله د کتاب وکان دو یا حد نه تیریې کوون حد نه تیریې کوون چ لب ب کول ب حد نه تیې دی اصل هغه پګ سونه ته او خپل حد نه تیېږي وکانو یادته دوه او دوی حد نه تیری کوون کې اوس دغه یو چې دا تمه د ترغب دا باب خ دا خطاب خ په ترغب سره صی ایمان له چېګوره صی ایمان را چې بشي او ثکنده ملوشي ان الذين يكننا غکسان امنو چیمان چیمان راوډه دات کله سوچکه ان الذين منو يكننا غکسان چیمان راوډه والذین واکسان ها د یوهودیان دی والنصار او یس یان دی والسابی والسابیینا او استوری پرستابین دی وبری محمد علی سلام په دین باندې وو هوروس تبعد استوری پرستیو وو والسابیینا او استوری پرستن من امن بالله یکونون من من آمن ده خدل به روش تا تفصیل کرو گردل تا اللوی آمنو ایمان والا یهودیان نصاره او صحبیه این سطوری پرست شدی دا خلق من دا آغا چان آمنه بالله چی ایمان را وڑی پالا بانه نوز جو اشکالم زهن ترا دا یی وا ی ودو خدا ترغیب صعی د چې س ایمان را وړه پله باندې که نصرانی واخلی نو د پاه خدا ترغیب صحی دی چله ورته و چې اما نهبلله بلوملخرې ایمان وړه پله په خیت باندې که سابي والی د د پاه خدا خبره ترغب صحیح ده چې ایمان را وړ خدا نه لین عامو داول ک ایمان ولو له چنګه لا چې ایمان راړه دا خو تحصیل له حاصل دی او تحصیل له حاصل باتیل چې تا سر او ته د ماله راه اوته تا سره شته نه او تحصیل له حاصل باتیل لی دلته ایمان ولاسه ایمان شتهی والله ور ایمان را وړی. دل کې ایمان اول ایمان نمرات د خولی ایمان دخوا ت خولی ایمان دی یو د ژړی ایمانې تصدی کوم بال قلب او یو د خولی ایمانې د منافکانو. د مخکې تر شو که نهام نې من یوقو نهبلله بلمل آخر او ما هم بؤمنین او باز دخل کو او سک د چې مونږ ایمان را وړې پله او پر خیت باې خو ایمان نه دی را وړلهوي ترشیو مون کې تر شوو دومنین نې من یورو اما نهبلله بلمل الاخر و ما هم ب ممنین <تصفح> اتیت کې د منافکانو سفا چې کل مو شروع کو اولی فت داې چې په ماند د ایمان دا وک کې ایمان نه شتهې او دلغ د خولی ایمان دخواه اغه د خلی ایمان والو <سؤال> تعالی ویږي ورنه ایمان راوړی صحیح ایمان راوړی کلک ایمان راوړی ان الذین امنو غور وانی تاسو ان الذین امنو یکنه خاصان چې ایمان راوړی په خله باندې د رډ ایمان نشته لري لکه سورته نساء غور لګا سورته نساء شپږم سپاره د آیت نمبر یو سره شپږ دیرش پینځه مسیپارې خامه پینځه مسیپارې شپارسه مې وللسې مې روکو مېس کې آیت ده یو سوله شپګدړش یا ايها الذين امنوا او مؤمنانو امنوا بالله ورسوله ایمان راوړې پالله منو پیغمبر د الله باندې ول کتاب او په کتاب هغه باندې نازلاله رسوله چې لالي ګره مې په خپل پیغمبر باندې نو دا څه مطلب ایمان ورته الله وې چې ایمان راوړې دلته ایمان والا نه چ ماد ایمان را وړی یا وال نامو او ایمان واللو ته په خوم ایمان را وړ دی د ایمان چې ایمان نهشتهې عاموبلله کلک ایمان راړی د رنه ایمان راړی چې لکې تزی کوی ایمان یکینی پهلهه په او پهې خمپ د الله باې ددل ل نه یکنن هغه کسان عامو چې ایمان را وړ په خلبانې کپربت تصدیق نشتره ولذین واقسان هادو یوهودیان دی ونصار او عیسایان دی والسابینا او, أو ستوری پرست من یکونون مممن امن بالله شدی من دغه چانه امن بالله چی ایمان راوډه الله باندې درنه او بیل یوم الاخره پورس د اخرت باندې درنه درنه ایمان راوډه الله تصدیق ولای ایمان راوډه پښ یا دوی معنا د څه کوله چې من امن منهم بالله چا چې ایمان راوړو من شې من انا ا کسان دغه طلوډل چې بیان شو مخکي من چا چې ایمان ایمان راوړو منهم ته چلوړ ډلو نه منافقانو نه يهودو نه نصارا او سابينو نه بالله پا الله باندې ول يوم الاخر پر د اخرت وعمل سوالهن اومل وکونک او نیک عمل چې د شریعت مطابقی ښا چې د شریعت نصابی دي فله لهم اجرهم عند ربهم نو دوی له اجر د دوی د رب د دوی له اجر الله ورکړي دا غ صحیح ایمان چرا وړل او دا غ صحیح ایمان چینه ده په خلو مولونه ګور ایمان داوي چې کوي غا جنتون و منتون نشته لري د خلو ایمان ولول د پاره جنتون و منتون نشته لري دی لکه په سورت النساء الله وی په 15م سپاره کې یو سورت د 2 نمبر آیت الله او وی چې یو سره دوویشکې لیسا بیا مانی کوم نشته دا جنت بیا مانی کوم په ارزوگان او تاسو باندې چې تا ارزو کې زغ جنتی ما وې څکړي زغ جنتی ما په دنیا باندې ولې س بیا مانیو کوم ما نشته جنت یا د خلاصون بیا مانیو کوم ما په ارزوګانستا س باندې ولا امانی اهل کتاب نه په ارزوګان د اهل الكتاب باندې چې په خپل معنی موږ جنتيان ولې موږ امتيان یو کنه د پلان کې ميا عمل سو ان قانون ووري من یا عمل سو انا چا چ عملو کو بد شرک او کو بدته او کو د بل هغي وخړو نا جهزه وکړه ظلم او زیادته وک نو ی انو یذابهی سزا به ورکړې شي دته یجد له من دون الله ولينا او نبو ميزان الله بيدلانه توک دوست ولا نسيرنه توک امدادي ومي عمل من الصالحات او چا چ عملو کو د نیک عملنا کل تک دا عام قانون ده خکار چوکو من یعمل چا چ عملو کو من الصالحات د نیک عملنا من ذکرن او انسا کسړیو او یا خزاوا وَهُوَ مُؤْمِنٌ او دهو مُؤْمِنٌ صحيح ايمان والاو ايمان ام صحيح نوفو اولئك دا خلق يدخلون الجنة دنبشی جنت لولا يظلمون نقیر او زیادته بونشی دوسرم معمولی غنتم نو ان الذین یکناقسن آمنو چی مان راوړی ولذین واقسن ها د یوهدیان دی ونصار او نصاره وسابئین او استوری پرست من شری داغه چانه امنه بالله چی ایمان راوړی پالل باندې ول یوم الاخره پورس د او پورس د اخرت باندې و عمل صالحا او عمل وک او عمل وک نه که فلهم اجرهم در ربهم د دوی لا اجر د دوی د پنز دربد دوی ولا خوف علیهم او نشت او نبوی یعنی دراتلم کې وخت علیهم پدوی باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن چې تیر وخت پسه یاندې ولاله اېت پینان ورکه اېت پینان قلب ورته نصیب شیم نو اولنې خطاب ختم شو پدې کې دوا نعمتونه او اته نعمتونه او دوا نعمتونه ویسکل او یاد کا کله چې ویلته سویا موسا او مثالله ننس برارې سبر نه شوللیله توام نه پهخوراک واحددن یوې سمانې فض اوله نا رببکه رو غواړه زمونږ دپاره رببکه خپل نه یو خرج لنا چې رو باسیله نه زمونږ دپاره مما داغ نه تون بې ول ارو چې ضررغوننی یزمکه منبقرې او بعدرنګ وفمی ها او داالونه وبې او پیاز قاله ویلې څو په دې خبره قالوا ولي موسى عليه السلام اتستبدلون الذي ايتاس بدلوي يتاسو اخلي الذي يغشه هو چاغ اد نادر معمولی دي بلذي په مقابله دغشي کی هو چاغ خير غره دي اي بيتو مثلا لارشه یو خارته فين لكم سالتم فين لكم پسکن تاسو لبوي ما هغه څه سال تم چې غواړې تاسو وزوربت عليهم ذلته او مهر وهل شو په دویمانه د ذلت والمسکنه تو د خواري وبا غضب من الله او راګیر شو په غضب کی طرف دلانه ذالکہ دا ذلت مسکنت او غضب ذالکہ د ذالکہ کی دته اشاره ده بیان نوم په دی وجه چې دوی کانو دوی یو فرونه بیاات الله انکار کوونکي پایتونو د الله باندې دا غټ جورم دي د الله د آیتونو مینکار تول نه نهبي نه او وجل به پیغمبرران بغیر ح کې ناماس یې بغیر جرم نه حق پرست وجل دا غ جرم دی ذالکا او دله د تونونه ان کار او دا پیغمبران وجل د بما په ص ده انځې دا وجل او انکار ان کارو دله د یتونونهاسو چې خلافی کړی او خپل ګونونه نه پرې خور ختل غونونو کې م مختلفله او ځکې دا لا یتون نه ان کار کوو ذلكالکه دا بما په صه اس چې خلافی کړیوو د الله وقانو یاد تدونه اود حد نه تیې کوون کې ان نه ک نه را اکسان آمو چې ایمانې راړی پخلبانې وال الذينه واکسسان حدو چې هودیان دی وال نصاره اويسيیاندي والصاب من شي داغ چا عام نهبلله چ ایمانه را وړی پلهبانندې نه درونه وَلْيَوْمِ الْآخِرَةِ او پورس د آخریت مانی هر کار اخرت د پاره کئ و عامل صالحان عمل کینیک هر عمل د شریعت مطابق کئ د شریعت نه خلاف کار نه کئ و عامل صالحان عمل کینیک فلهم اجروم من ربهم ودویل اجر د دوی د دا این دربهم پنس دربد دا دوی ولا خوفون او نه بی یرا دراتون کې وخت علیهم پدوی باندي ولا هم یحزنون او نه دوی غمجن چې تیر وخت پسی